أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبين هذا الحديث أنتم مذهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ عَنّكُمْ تُغْنُونَ أف بهذا الحديث أن الله جل جلاله زُرن ورگیا چې قران نه مني انکار کوي یا سستی کوي د قران په حکمونو نهږي او داګه په زمن کې ترغيبوم ورکې د قران تصديق ترپتا او باغي باندې د عمل کولو درپتا نو الله فرمایي فبهذا الحديث آیا پدی خبره یعنی پدی قران باندې دا ناجکم الله جل جلاله نازل کړ دې بدی قران باندې انتم مذهنون تعجب دې کوي سستی کوي په عمل کې مذهنون ادهان عربه کې دې ډول کېږي چې انسان په چمړه باندې مال غیا تیل وغیرہ لګي سیاغن نرمشي سوست شین او نرمه د ویلګي نو تاسو سوستی کا وای نرمي کا وای په دې قران باندې دا وجد یا دا د حق د کمینا یا دا د انکار نو سوستی کا وای په دې قران او دیمه مانا عقد د دې په معنا د مکذبوون زیرا یعنی تکذيب کوي د قران دې ته ضروري وای آیې د قران تعالی جل جلاله پرمایته ضرورت وای ال زورن ال پاس دي د زجر ال پاس دي او بل څه کوي واتجالونا رزقكم انكم تكذبن او تاسو خپل رزق چې کم تاسوله اللهله ریزک د کړی د فضللی کړی دی ن متونې کړیدي. نو د هغې جزذا داګر ځ د هغې بدله دا ګ انکم ان نه کومتهکه زیبون چې تاسو د دقرآ تذب کو د ته د روغی. د الله د دوره ن متونو چې شپه رزق تا دې ریزک څومره نېمتونه الله <سؤال> تعالی <سؤال> تاسو باندې راوړلي دي هغه ټولو نعمتونو الله تعالی <سؤال> پرمې دا چې له شجته تاسو زماده کتاب نه انکار کاوه دا هډی راځي خبر نو یو دا معنا کړي تفسیر وسیط اده تقریبا ظاهيري الفاظ او چې یو کور یو لفظی مقتر کړي دا معنا کړي واتجالو رزقکم جزاء رزقکم تاسو د خپل و رزق او ده نعمتونو دا اگه بدلا اغدا کرزا وجه قرآن نمنه حالان که اللہ نعمتونو ده اگه شکریه پکارو ده اللہ کتاب منل پکارو که اگه بنده عمل پکارو اللہو ده اطول نعمتونو خلاصه ده او ده اگه بدله ده چې زمان ده کتاب ته دروغ جنوا یا زمان کتاب دروغ مانه او دوی دې ما مانا د اجر الله بس نه مقدر کې نو دریضه ک نه مراد د تکذیب تا تا دی تاسو ما یې ذکر شې دی ویل کی ظاهری الفاظ او معنا بیا دغه ده تاسو خپل برخه اغه دا خبره ګرځوي چې انکم تکذبن تاسو تکذیب کوي د الله د کتاب راغې نو تاسو خپل برخه د دې متعلق خپل حق خپل برخه اغه دا ګرځوي چې د کتاب الله تکذیب کوي دا غي نه انکار کوي نشکری سره خپل ابرخا ګرځوي او دا چې انسان کفر کوي شرک کوي نکاح نفاق کوي دا ټول تکذیب دي حالانګه ټول نعمتونه را لری دغه یو مقبا دی بخاری او مسلم روایت راوله زید ابن خالد جوانی روایت ته چې نبی علیہ الصلات والسلام یو مقبا نه هدیبي په مقبا نه نبی علیہ الصلات سلام مزو کو لصار مزي جو کو سلام جربا س باران ورېدل شو نه باران شو چې نبی علیہ السلام سلام جربا س مخې راوالو نبی په پر ماله تاسو په ترستا سرب سوې بیګاشپا د الله سبحانه د باران متعلق نو صحابه او الله رسول تخبطه نووي السلام او ته پر ملچه الله دا خبر اوکلا چې ما نام تواله عبادي نعمت ما پخپلي او بندگانو هیڅ یو نعمت نه لري کړي مگر اغه کیو کی د طلب کافر شي په نعمت باندې یو مؤمن شي یو دل په نعمت باندې کفر او نشکر لازمه نه او بیا الله لا پر مییل چې چا ایمان راړه په ما بندې زما تعریب وکو په دغه باران باندې په دغه نیمت باندې نو دا کس دی چې په ما ایمان راړه د پهستورو کافر دی د عربو به دا خبره کولو او پهې پاس دي بیا به پوه او نه د س پر مییل الله پر مییل چې دا خبره وکله چې متر نه به نه قذا. د بلانکی ستوري د واجب 12 نو شاغه په مونږ باندې 12 نو ور نبی سلا الله سلام الله تعالی پر مې فالذالک الذی آمن بالکواكب با وکفر به داغه انسان د چته پستور او مومند خو په کافر کافر نو اسباب لاغی داسه درجه ور کړی ور ور ور. و ورې یو څلې ویل شي ورې 12 نو ور او جته ورې له داسه درجه ور کې چې توه دا د ورې کمال نه دا بیا کفر دی ورز دی الله سر شریک ورګون کې الله دی مشرکانو د دستور له داسې درجه ور کړی و چې دی ودا ستور ستوره باران ور وې بس دې رو کې باران ورای نوی له صلاد الله والسلام صحابه ته زکه وي چې الله تعالی به گو فرمایل رښتې چې زه یې یو نعمت کم نعمت چې کوم نه یو به کافر کی نه شکرې په سنا خلق کئ به غانې چې ما کوم نعمت راو ورو نو باغ یو ډله کاپره شو یا ایو مومن نه شو چاچ و چې الله راوره او د الله به با فزل بارانو شو دا پهما ایمان را ستې نه موثر او چا چې دا خبره وړه چې نهستوری را ووره د پهستي ایمان راړه د په ما بندې کاف اسباب سره اسباب اب دته د تاثیر د را ورکل چې دا کو دا یا دامکه از دای کوي د دا الله خبر او کده شاته کټ کې نو دا بیا شرف ځکه په کائنات کې هیڅ یو شې هیڅ نشي کولای دا نتیجه سي پردا تر سو پورې چې الله تعالی وښتدلی مؤثر حقيقي په کائنات کې الله تعالی دی فلاولا اذا بلات الحکم وان تمحين اذ تنظرون ا و الله پرمحي پسول نه د تخریب په احوال الموت ته یرا ورکې په حالاتو د مرک سره او خصوصاً آغا خلقو تا چکم خلق آغا کیامت نمانی الاخ پا المربی نمانی نا اللہ پرمائی اذا بلغت الحلقوم فسولنا چه پا کم وحکی او رسیگی دا بلغت منطلب روح او رسیگی دا روح وخالت ده زن کدن که الحلکوما مره تا دی گرگوڑی تا اغیط حالات انتیائی نازک شي وانتم تاسو چه اے مخاطبینو یا وانتم تاسو چې چې کم گیر چه پر ملی تناسی وحین اذین تنظرون تاسو داغه وخت کې ګوره دی مړی ده او محتذر تا چا ته چې مرګ راغله ده تاسو وته ګوره سترګم چې واوکړي دا ګټول حالت ویني مشاهده کوي چې پاغه باندې د مرګ سخته اغه زی رازي الله پرمحي ګوره یاد ساته و نحنو اقرب الیه منکو په داغه وخت کې مونږ ډیر زیات نږدې إلهي د کمډی تامین کوم د ستا چې ګم روان نه مغنیز دی نه نو الله دې نزدېګت نمرات نزدېګت بل علم او القدرت ده یعنی به علم نه او قدرت نه دامراض او دمه من مغنیز دی یعنی ملائکۃ الموکلین چې کوم ملائکه موکل لري مقرې دي هغه تې مراتې مونږ ن زمون نوکرې پر مکارې پرشت هغه ندي دغ مړی ده والله کلله ته به سرونه الله لیکن تاسو نه ن نه زما حاضې نه د پر د حاض اگر چې تاسوته مړ ټول حالات مشاهده کوئ. ګور چې سړي روان دي حالات نازک دي ټول کې بیا دا غوې نه ټول حالت دا غوې نه روښ د غروانی تاسو ته نور پدنه لګي چې کیږي چې څه سره نه کیږي دی وخت کې د سره سمامل شروع دا کم مخلوق راغلې زمونږ نزيات نيز دي چې د موږ تخوا کې ناس لا څو په دباو د دې نزيات نيز دي و تاسوګ دي الله تاسو ګر چې په ناڅه هدا حالت نه ویني خبر دا والله کلله تویرونه لګ تاسو نوې الله پرم او بیاله پرم فلوله ان كنت غیرره مدینین او که د تاز چې کممه خبره کووا چې خییت شته بدله شته یا مدينینین تفسیری ووسید لې غیرره مرببی نه للله د ال مخلو نه الله نه پلی ر د جزان نشته حسصاب نشته. بس دا یو نظام ده چلیگی سنگا چه اللاوی ستاسو دا گومان ده. فلاولا این کنتم کما زعمتم سنگ چه تاسو یه او دا گومان کواه. چې تاسو تا ببدل نشی در کولی اصاب کتاب نشتنو فلاولا ترجعون. آلا پز رامخ که که دا دیس را ترده ده. فلاولا ترجعونها این کنتم صادقین. تاسو ولی دا روح نروا پس کواه. چه خلاصی که او دا عمل مر نشی. گیر چا پیر پورا گروپ ناسی یو طرف تا یو پرشتی ده روخ لی جا ده اللہ کدرت تا و صرف علم ده خبر زیان دالا آو بل طرف ته تازو پورا گروپ گیر چا پیر ناسی ارسو بینه نالاوی پلاو لا ترجیحو نها ده روخ اولی نراو پس د بدن تا چه ده سڑی ده نمال شي ان کون تم صادقین کتا سو رشتی چې د ده قیامت نشتا نزو که کنه ده نشی کو لی اللہ ل انسان عجز به نه عاجز نشه کوله ل حق قیامت راوست ملا او ګوم تعالی غیر چا اس نشه کوله دارنګ به ويم الله تعالی را فسہی دا زیس نشه کوله نفلاو لا ترجعونها ان کنت ان کنتم غیر المدینین ان کنتم صادقین دا زولین واپس کوی دی چ بدن ته را واپس کې نستاسدا زعم علت تخا قیامت شته اگې تفصیل کې الله تعالی فاما ان کان من المقربین د دې ځای نه بیا تفصيل لا پیر کو سلا سوده مخ کې درې پیر کې یو مقربین یو اصحاب یمین او بل اصحاب شمال دا د مومنانو ډلې و او دا چې کا کمال او کې زیات کوشش کوي ته مقرب وای یا ادال ج کم سے کم یا سزا مزا خو مومن د دنیا نه لړشي نا تا صاب یمین وې جهنم تم سزا او اس کله او اس کله یا ش شبات ولوګ یا بهر حل وزن درون شو جهنم نه بچو تد ته لکې کې صاب یمین او دره مساب شمال د جکفران منافکان مشرکان نه ابتدا د صورت کې اندر والا پرکی ذکر شو دوباره اجمالی طور بیا درې واړه ذکر کئ به تور اجازه فاما فا ان کان کچری ودا متوفا چې کوم انسان روان دی خیرت منل مقربین ال الله نه نزدیک خلقونه الله تعالی ته سابقین په دنیا دی دنیا کو نیکو اعمالو کې زیات کوشش کوي منډ تر لوي دی خیرت یې را ورسره ځان الله تعالی ته نزدیک کړي د مقرب دی اللہ پرمائی فروح و ریحان و جنت و نعیم فلهو روح ده ده پارا روح ده استراحه ده مراد ده ده ده پارا روح روح بیلکی استراحه ده ده استراحه دا آرام ده ده دنیا د مصیبتون نخلاص شد دل ده کل یوب بکر کل بل بکر یو پریشانی کله بل پریشانی کنه یو ټینشن کله بل ټینشن الله پرمای ټینشنونو نه بیغمه شو فایم مین کان مِلل مکربین فلهو روح دغه پر استراحه آرام دی ورہان ون وجنته نعیم آیا د روح نه مراد رحمت واسعه ده روح په معنا د رحمتم ددا بار رحمت تے فراہ و ریحانن ریحان كل مشموم تیبن من النبات ہر گلچ انسان تو والا خوشبو نی چتئی خوشبو والے گل نا کے دربے کے ریحان وی لگی د ده, ده پار ریحانون خوشبویا نیدی خوشبو گلو نیدی خوشبویا نیدی او وجنت نعیم او باغو نیدی دنیمتنو ال تبا مزیگه فاما انکانا که چریوی داملی دون دا رو رو رو روان انسان د دنیا نا دا میت من اصحاب اليمين د نیکانو خلکونه اصحاب اليمين من الابرار دخلاس ولنه عمل نامو د بخیل از ډیر کوشش دنیا کې نه دی کړو خدوم راګړلې چه عمل نام خیل استرا لسره د ایمان تللې اصحاب اليمين برکت ولنه خلاس ولنه نو فسلامن و السلام لک د تو وی لک کیږي سلام الک سلامتیه د استاد لپاره هم خطاب د یا اصحاب الیمین اے خواند د خلاص من اصحاب الیمین ا بی ان کنت من دا اصحاب الیمین کچریه ته د اصحاب الیمین نوستل پرم سجهره سلامت نو ګره د بل اغه ثابت کونه داغه لپاره ډیر نعمتونه ذکر شو او د رسول الله علیه السلام ذکر دا عذاب نه بچي محفوظ او ابن منذر عبد الله ابن عباس څخه نقل کړی دی شهدا باندې سلام ویل کی پرښتې راضی دالاد جانب نه او د باندې سلام او یو د ته خبر ورکړي چې دا صاب الیمین دی سلام ملګه لکه مطلب تا تا سلام دیتا تد الله طرف نو کم سے کم ایبل ته خو ډیر خوش خبري خود هم کم سے کم چه اعمال په ګناوونو باندې سیوي نیکي سیوي نو پرشتوي الله تعالی طرف پستا لپاره سره دم مرگ وخت کې وته سلامتي اره بل خبر ولدا ورکی چې بان كنت من اصحاب اليمين ته دا خواندانو د خل اسنه ته به عمل لم په خل اس کې ملاوي داوت د دا مرغ وخت پرشتي د دوه اخبار هغه سناوي درم پر کا وا اما ان من المكذبين او که چریوی داشه دای له مړ له چې کمړي ګی روان انسان من المكذبين دا هغه کس نو چې تکذیبی د قران کړي تکذیبی د الله کړي قران د دروجن ګنل ل الله ديني دروجن ګنل ل پیغمبر دروژن غنلې الضالين د گمراهانو نه الا راته خطاې خپل خواش په سي رواني گناونو په سي رواني کوبر شرک منافقت په سي رواني المکذبین الضالين د گمراهانو نه الله فرمای فنزل فلَهُ نزل د دپارم مل مستیاشتہ من حمیم من حمیم نو حمیم اصل لهات کې ا ګرم تویل کی او دلته د حمیم نه مراده هغه ګرمه وبدي انت هي ګرمه او بیا حمیم چې په هغه په ګرمه کې انتها تر رسیدلی او دیته مل مستیا وې نو دا د ددس په کوالي لپاره لکوي دا ست مل مستیا خبر ځانته لا د ده سپکول لپاره و ده پوری یو سخریق والی شي پرشتیه و ده خبر مور که د دده ده پارا اللہ برمائی فنزلو من حمیم ملمستیاد دمشتا خواه ملمستیاد انتہائی کرمو بود اغاو بچه انسان اغوس کی کلمی ملمی اغا ارس دین یو سر مافی بطونی هم والجلود اغا ارس دن خوبمو ارس کلمی ملمی چی اغا ارس کتلال شی او شی ختم شی دوم راګر می وتصلیه جهنم او پرشتي وتوای چستا داخلي دل جهنم ته دي وتصلیه جهنم او داخلي دل جديده د لپاره نغ چر د دي جهنم ته تسلیه ساس لا نا رنځات لهاب تسلیه عربه کې اغا داخلي دو ته ویل کېږي نه د لپاره داخلي دل چر دا جهنم دا ان هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ اللہ فرمائی صورت کې جکم ذکر کلو او منگا تابعن دی بیان کلو لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ دی خالص یقین حق یقینی شیر دی خالص یقین دی حق الْيَقِين بخی شاید چاہوزائی کی ماں تفصیل ہم مختصر ہونتا ہے وہ امرہ یقین اصل کې وایسته یقین علم ته ویل کلک علم ده او دا علم چې کلا زلګي او ستبي صرف علم وي نه ته علم الیقین وي دا علم په مرتبه کې مثلا دا موبایل لا نور أغله یا یو انسان هغه مټیې د نه دلیل له غرو صرف په پتره چې د ګټي په شکل شی او خوږي اس زغب پر ذہن کی دا خبر اشتا جدا سی ہوشے دے ندی تویل کی علم الیقین بیا مطلب اوارے تراگتا سو دا وارہ وائ دے لگدا او چا و تو خول جدا مٹی دے پستر گو بانی ولیدا نو بیا دی تویل کی آئن الیقین آئل امرہ دے او دا علم نور لگ مضبوط شو جژل کی کم علم پرو تو ناغی سر دستر گو سر اعلی مشاہدہ اعلی دا علم کی لگ نور طاقت راغے مضبوط شے دے ابراهيم عليه السلام دیوږي یقین خو الله ته ما ته خو اجازه ملي وسنګ ژوند کې دایم یقیني مشاهده دا. نو دتا او یادار شي چې هغه له کوم ته ځان ورکړ چې دا نه اورنه چاغه و خوړه هغه سره متلبی شې د بیا سې حق او یقین خبر دا نه دا رنگ د قیامت متعلق د خبري مونږ اوریدو اوس مونږ خبره وکړي چې پرشتي را شو چا په الله یې د تا مونږ وچه کلی او سڑی بانده دا مر کینی او دا پرشتی ہووی نی. تا بیا و تسوئی. اینو لیاکین. وچه کلی پی بیا راکی دی. ایا و ور مخه نور مخامخ نو بیا ته تا حق و لیاکین ہوئی. تلبو سیره شیلی میں د مضبوط چیه. پرشتی دا گزارم نورا نی گزار ده. او خب مضبوط گزار کئی. نو بیا و تسوئی لیکی. حق و لیاکین. نو با یا دې صورت کې دا بیان چي شه ان هاذا ل هو حق اليقين دا حق يکيني شه حق اليقين مضبوط علم دي مضبوط علم دي د دې وجهی کتاره څخه پرمیدا حق اليقين په دې سره کې نازله خلق بل ازي چې دنیا کې هر سړي ته الله تعالی يقين نصیب کوي يا قوت دنیا کې یقین نصیب شي په قرآن باندې الله وي دا يکيني شه مزبوت علم دې فو علم دې یقین پرایشي چې دا حق دے. آو قدل دے دی او کدلته نصیب نشینې د قران چې سويلي د کل اخرت تلل شي کم کافر دي اول ته د گزارو مزارونه گزارو نو ویني د قبر کې نو کدلته یقین نصیب نشینوي ال تر یقین سي ولا حق یقین دې لدا بار چې ته نصیب کیږي چې د دنیا کې نصیب شو چا د اخرت کې نصیب خو دنیا یقین پیدا چې و انسان دا حق او یقیني او کلک او فو علم دې عمل په شروع کې دنیا و واخېره دي شي او آخرت کې کې رزلتی ډېر یقینا شي په اصله فائدن ورک پسبح بسم ربک العظیم اے پیغمبر پاکي د بیان ودا الله تعالی د نوم درف پاکي بیانوا العظیم چې ډېر لوي د دې ته تسبیح سورته آخر کې بیان پرځه کمکه د کافرانو آی چې الله تک هم نسبتون ګول داغي خبره ذکر شي الله تعالی داغي نه پاک دی د دې وجنه اخرې کې تسبيح وکړل دا صرف نبی الله اسلام ته نه هر انسان چې قران د ناس ده هغه له الله پاکي بیان او الګار دي حدیث کې راځي د حاکم ابن ماجه روایت او نبی الله اسلام و پر میل چې کله سوره نازل شي پسبح بسم الله به اللذین نبی الله اسلام پر میل چې الوه فرکوع علیکم دا خپل رکوع کانو کوي سبحان ربی العظیم هاو چکل اغای آیات نازل شو سب بحث مربک الاعلا نبیل اسلام پر میل اجالو حافی سجود اکم دا خبر سجدو کی وائی خبر دائن تال بہرحال روکو سجدو کی منگوائیو نورم دا اللہ خلاح تسبیح اب بیانور بگان افا بی حادل حدیث آیا پده قرآن بانده آیا پس پدی قران انتم تاسو چې تدوی هینو نا تکذیب کوی یا تاسو چې سستی کوی وا تجالو نا رزق او تاسو غرځوې بدل د رزق تاسو چې کمل لا درګړ دے انکم تو کذیبون ادا خبر چې تاسو تکذیب کوی یا غرځوې تاسو برخ خپل حساب بلا هغه شکرې خپل اشکرې دا غرځوې د نعمتو انکم تکریبو نا چیکینن تاسو نسبد درو کاه قران تا فلاولا فسلنا اذا پاوخ کی بلاتل حلقوما جورسی کی روح مراتا وانتم موتا سوهین اذا پداوخ کی تنغورونا ګور مډی تا دګر چا وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَّاوِ مُنْقْدِيرْ نِزْدِيُّ إِلَيْهِ دِي مَلِيْتَا مِنْ كُمْ دَسْتَا سُنَا وَلَا كِلَّا تُبَصِرُوْنَا لَيْكِلْتَا سُنْوِنَا فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَا کچره نه تاسو ګرنم دی نه چې بدل باندې څرګوله نو فالاولا ترجعون ها تاسو ولین واپس کوي روح بدن ته ان کنتم صادقین کچره ارشتین فما ان کان کچری و دامله منل مقربین خلکو د الله تعالی او هند د پارا راحت نو فر او هند د پارا رحمتے ورهانو خوشبو یان دی وجننتو نایمین او باغونه د دی واما و اما ان کان کچری ودا مله الیمین دخواوندانو د خلاصنه او تویل کیږي فسلامุลک سلام دی ستاد پارا سلامت یاري ستاد پارا دجانب جانب تعالانا مینا صاب الیمین زکچتې دخواوندانو د خلاصنه مینا صاب الیمین وما ان كان او ججر دا مطف داام لدون ک من المكذبيين الظاللينا دا خلکونا چېنسبد دروقعي دنا اوقرanta عظلينا د غمراهونه نوفز ف د دپه من الم جاذا من حمي من د موبونه وتصلية جحي من داخلي دجاننمته ان هذاندا ممسكور في نہ هاذا یکا ندا قران لا هو ها مقادج دے حق یقین حق یقینی دے مضبوط علم دے پو علم بسم ربک العظیم فاستسبیح یا پاک بیان و درب جنو مخبل <سؤال> العظیم <سؤال> چلو دے الحمدللہ رب العالمین و سلام اللہم مہدینہ وحدی بن عبودی اللہ سبا اللہ من احترال اللہ وزیدنہم زندلی بات وقت سالا بنت رحمت اللہ وزیدنہم سبی اللہ حرمانکہ دنیا حرم بسولوں سبی اللہ رضی شہر اللہ حرم احترال اللہ وزیدنہم کریم عقود اکم نکم مسلمان اللہ وزیدنہم قرآن صلات